I koliko je bitna stvar znači biti iskren. Ovo je jedno od da kažemo onaj, tih da kažemo događaja u islamu. Imamo imamo unazad da kažemo u našem životu, u našem da kažemo vremenu, ona imate jedan lijep da kažemo primjer koji je Muhammed Hasan Allahu Allah je hf, Allah, Allahu kesa, Allah, suo ona spomenu, subhanallahu sumi don predavanju jedne misrike ona je žene iz Egipćanke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 kaže, pošto roba šaporoca nema šta da jedemo, znači, on da bi doktor Somhala ponovo pregledao kaže ćerkicu. Ona detaljno otišao u, u to doba noć, otišao u onaj apoteku da uzme lijekove ili otkuće donio lijekove, kupio večer donio večeru da večeraju, donio lijekove Somhala dietetu i kaže mjesečno odredi od ceve platu za tu porodicu. Subhanallah. Ali šta je ovdje pojenta? Subhanallah, ta žena je bila iskrena prema Allahu. Znači je bila iskrena prema Allahu pa je Allah tela, znači nije ostavio. Znači nije ostavio znači, ona, nijednog momenta. Tako da Subhanallah, iskrenost u svakom momentu se čovjeku isplati. Ona, čovjek neće biti iskren, a da ga Allah Subhanallah neće znači, sačuvati i na dunjaluku, a ono što ga čeka nahireto je ogromna stvar.